Ráno jsme mluvili o tom, o důležitosti práce s, e, s kasínama, e, jak je to spojené s e, práci na. No, právě vypnula elektrika, to se stává v Nepálu často. Tak e, mě nebudete vidět tak jasně, ale slyšíte mě v pořádku? Hm? No. Tak teď je, zmínili jsme se o tom, že abychom chápali hloubku buddhismu, musíme si v mysli vytvořit obraz totality, že vlastně ta totalita patří mysli. Hm? Neboli ta celistvost pastří mysli, a jedině v mysli zase můžeme najít tu celistvost. Hm? A z hlediska objektů meditace, kterých je ve Vysudy Maga vysvětleno 40, těch deset kasí na 4. Hm? nezměrné mysli nebo božské mysli jsou právě přístupem k tomu, aby jsme pochopili, že vlastně to, co můžeme najít jako celistvost, můžeme najít jedině v mysli. Kromě mysli my Žádnou celistvost nenajdeme. No a jestliže mysl nemyslí, to je záhada mysli, no tak vlastně se na nic neváže. Hm? Jakmile začne myslet a na rozdíl od běžného pochopení západní filozofii, Myšlení v indické filozofii nemusí znamenat, že máme nějaký objekt, na který se od který se mysl otře, ale jakmile v mysli je objekt i když se nemění, no tak myslíme. Čili my nepotřebujeme nějaký objekt nebo symbol objektu nebo koncept objektu, aby jsme mysleli, jestliže mysl se spojí s objektem, no tak to je myšlení. Jestliže mysl se nespojí s objektem, no tak mysl tam je, ale nedá se říct, že by myslela. Začne myslet, jestliže se spojí s objektem. Jestliže se nespojí s objektem, no mysl tam je, ale nedá se říct, že myslí. No, a jestliže se spojí s objektem, no a spojí se s objektem, který nemá hranice, no tak se stává neohraničená. Jestliže se spojí s objektem, který hranice má, no tak se stává ohraničena. Čili jestli je mysl ohraničená nebo neohraničená, závisí na tom, s jakým objektem se spojí. No a z těch objektů meditace, hm, které jsou vysvětleny ve maga, i ve maga, kde jich je o dva Míň, pokud si pamatují, no tak e, ta mysl myslí a jestliže ta mysl myslí tak, že spline s objektem, no tak je to diána. Ale v diáně mysl myslí ve spojení s objektem, ale ten objekt se nemění. Normálně, když myslíme, stále objekt měníme. No a teď klíč k pochopení mysli je právě tady. Co myslíme a jak myslíme závisí na tom, s jakým objektem se mysl spojí. A u jakého objektu, podlévá. Jestliže mysl prodlévá u objektu, který dovoluje, ne každý objekt dovoluje vstup do sféry jemného vnímání, je důležité pochopit ne každý objekt se hodí ke vstupu do sféry jemného vnímání. A většina objektů, které se hodí do vstupu do sféry jemného vnímání, jsou objekty ohraničené. Hm? Teď ohraničení Vzniká, jak vysvětluje Abidarma na základě vztahu a pekša. Teď podle učení Abidármy, obzvláště důležité pro pochopení, v nové filozofie máme dva druhy vztahu. Vztah na základě konceptu. Hm? No a vztahy na základě faktu. aby mysl zůstala u objektu hm? na základě konceptu, no, můžem, musíme si ten koncept do toho vědomí dát. V kontrastu s jiným konceptem. No a to si do myslíme dáme na základě toho, co jsem vypomněl v minulé přednášce, na základě rozhodnutí, neboli determinace, adimokša, šentě. Musíme být rozhodnutí... Hm? Zůstat u toho objektu, který se stane objektem naší pozornosti a nenechat se ovlivnit jinými objekty. Ten objekt může být na základě buď Konceptu, jako je v případě meditace na čtyři nezměrné mysli, božské mysli. A nebo božské a anebo může být na základě faktů. Hm? Červená barva je fakt i když vůbec není jisté, že tu červenou barvou, co my vidíme, je ta červená barva, co vidí třeba jiné od druhy bytosti, jako hmyz nebo bozy. Hm? No ale pro nás ta červená barva je fakt a nikdo nemůže popřít, že je červená. No a ta červená barva, jestliže u ní zůstaneme, hm? no, tak se stane, jako každý objekt, u kterého my zůstáváme, se stane vlastně konceptem. Objekty šamaty jsou koncepty, které jsme si v vytvořili tím, že jsme u nich zůstali. To je pravda, jak pro světské objekty vůbec není dáno, že pro nás co je dům, co je strom, co jsou dveře, co jsou okna, jsou okna, dveře, dům, žena, muž, pro jiné kategorie bytostí, ale pro nás je to fakt. Teď... Praxe bodhisatvů je zůstávat u faktu A k bytosti můžeme jedině chránit a jim pomáhat na základě faktů. My nemůžeme pomáhat na základě toho, co pro ně fakt není. No, ale ty fakty zase tvoří mysl na základě čeho? Na základě tomu, čemu se říká nimita neboli obraz neboli. Známka objektu, neboli symbol objektu. Na základě toho té známky objektu, symbolu objektu, obrazu objektu, my si pak vytvoříme pro ten objekt jméno. No a na základě toho jména my ten objekt rozlišujeme No a to se stává právě hm, v meditaci na kasíny první. si ten objekt pojmenujeme červená barva, pak u toho objektu zůstáváme a připomínáme si ho červená barva, červená barva, červená barva, tak se ten objekt v mysli usadí Nejprve si ten, pokud se ten objekt v mysli neusadí, no tak chvilku se na něj soustředíme jako něco, co je venku. Pak si ho připomínáme. A zase, pokud ten mentální obraz není jasný, zase otevřeme oči, zase si ho připomínáme. No a tak se ten objekt stává jasným objektem, protože mysl, ať už je v samatě nebo ve vypaštaně, zůstává jenom u jasného objektu, u objektu nejasného mysl nezůstává. Proto, aby jsme meditovali ať už samatu nebo vypašanu, potřebujeme mít jasný objekt. Který rozlišujeme buď jako koncept ve samate a nebo jako fakt ve vypašanu. Pokud ten objekt není jasný, tak se nedá mluvit ani o samatě ani o vypašení. A tu jasnost objektu hm, si musíme v mysli vytvořit. Jinak Námi bude ovládat opětší mysl a ne mysl koncentrovaná, uvědoměná. Aby jsme se vysvobodili z okovů strasti, musíme mít schopnost zůstávat u jasných objektů. ať už jako faktů, to tomu se říká Tatva sikára neboli pozornost vůči faktům. Hm? A? A Dymoukšiký sikára. To je pozornost vůči konceptům, které jsme si vytvorili tím, že jsme o nich meditovali na základě rozhodnutí. Tyto dva druhy pozornosti se navzájem podporují. Nemůžeme pokročit v meditaci, pokud se nenaučíme ovládat oba dva druhy pozornosti, jak na základě tak i na základě faktů. Aby místo zůstala u červené barvy, potřebujeme předsevzetí, Ale červená barva je též fakt. Aby jsme zůstali u objektu bezměrné mysli, musíme si ten objekt v mysli vytvořit Právě čistým tým rozhodnutím. V případě meta je to, jsem šťastný. Proč jsem šťastný? Nemám neprátelství, nemám zlobu, nemám překážky které mě trápí. No a tak jsem šťastný. To se musím sám přesvědčit, že to tak je. No a že všichni bytosti mají též přístup k tomu štěstí, jestliže nemají ten opak, meta, což je nepřátelství, zlobu. V případě kasín ovšem je tomu jinak. Žádný nepřítel, hm? tak jako nepřítel meta je zloba, hm? žádný nepřítel červené barvy neexistuje. Nepřítel červené barvy je jenom hm, roztěkaná mysl. A roztěkaná mysl není schopná se vnovit do daného objektu. Nemá prostě tu schopnost. No a umění kasín zdůrazňuje tím pádem schopnost koncentrace, schopnost neměnit objekt, schopnost zůstat u stejného objektu, který s ničím nesrovnáváme. Proto je třeba, jestliže používáme kotouč, je třeba se koncentrovat pouze na tu barvu toho kotouče, ignorovat vše, co je kolem. Na to potřebujeme mít koncentraci, soustředit se na prostředek toho kotouče, ignorovat to, co je kolem, i když to možná vidíme. Ale koncentrace je to právě jednobodové mysli, je právě to, co odřeže vše, kromě té červené barvy. Jedině tak mysl bude mít schopnost se do té červené barvy Je Jestliže se bude věnovat jinému objektu, no tak se do té červené barvy nevnoří. A samozřejmě stejný princip se všemi jinými barvami. Teď, ale mysl, to je speciální pro buddhistický trénink, mysl, se musí získat schopnost do libo se vnohy do libovolného význivého objektu, ale tež se s ním tež se od něj umět odpojit. Tak, aby podle vchání, mohla do daného objektu vstoupit a vystoupit tak, jak potřebuje. Jestliže nebude mít tu schopnost do daného objektu vstoupit nebo vystoupit, no tak nemůže praktikovat hlubší stavy koncentrace bez upoutání, které jsou v tradici přístup k kultivaci nadpřírozených síl. My nemůžeme kultivovat nadpřirozené síly, jestliže nemáme schopnost v jakékoliv situaci vstoupit okamžitě, do objektu koncentrace, příznivého, objektu koncentrace, zůstat, s ním, s ním být spojen, jak dlouho chceme a kdykoliv zase vystoupit. No a tak se trénujeme v kasinách. Zůstáváme. Hodinu u stejného objektu, pak pět minut, pak minutu. No a trénink na nadkvěrosené síly je právě trénink na schopnost měnit ty kasíny, aniž by se mysl na nich upoutala. Bleskové rychlosti měníme objekt normu, zase ho opouštíme podle tkání. Tím pádem, jestliže získáme čtvrtou Diánu, místo zůstává. V schopnosti v noru do čtvrté diány, okamžitého v noru do čtvrté diány, a přitom tež měnit objekt, jak se ji jak zachce. Čili práce s kasínama, jestliže je dovedená do důsledku, no tak je tež v tradici přípravou k získání nadpřirozených schopností. Jako je vidět své předešlé životy, hm? vidět, jak my se na základě karmy Zrozujeme z jednoho stavu existence do druhého, slyšet zvuky, které normálnímu uchu nejsou přístupné. Hm? No a podle buddhistické tradice, Buda právě získal, aspoň podle tradice a Sanskritské tradice žáků, Buda právě získal nejen osvícení, ale velké osvícení společně se všemi bytostmi na základě dvou nadpřirozených schopností vidět své minulé životy. Tomu se říká pubénivás. No a, a schopnost bo, božského oka, které vidí, jak my, v bytosti, se umíráme a znovu zrozujeme na základě karmy, hm? což je na základě akumulace. Somská akumulace faktorů vůle. Budá žádné faktory vůle nehromadí. No a tím pádem Čtyři druhy máli nepoznají ani smrt, ani pět agregátů, gulpívání, ani vozy ve sféře jámy, což je vysoká sféra vnímání založená na spojení zpěti s pěti smysly. No a nakonec nejdůležitější máli zašpinění mysli, kléž, díky kterým bytosti se nezbaví neklidu. Teď oproti je kasinám, čtyři božské prodlévání neboli čtyři nezměrné objekty. Jsou objekty nekonečné mysli, ale nekonečné mysli, která si podmaňuje rozlišení ne na základě koncentrace, ale na základě moudrosti. Právě proto v buddhistické tradici práce na kasínách je za účelem získání hlavně nadpřirozených sil. které jsou nutné k velkému probuzení. Bez nich probuzení bude probuzením, ale malým probuzením, protože naše schopnost dokonalostí bude velice omezená. Zatímco Spřízněné objekty, tedy spřízněné tím, že jsou též nekonečné, objekty lásky, soucitu, radosti, odpojení, jsou objekty, ve kterých... Objekt v noru je nekonečný, ale netrýmí se žádnému rozlišování. Existuje tež v rámci rozlišování. Čili my můžeme vstoupit do Diány nebo v noru lásky na jedné osobě, na pěti osobách, na sto osobách, na malém místě, osobách na malém místě, v velkém místě, nebo v bytostech na malém místě, velkém místě, no i v bytostech. V nekonečném, ve smíru, ve všech směrech aniž by se jedno přičilo druhému. Právě proto v každé budistické tradice tyto čtyři objekty. božského podlévání, jsou objekty spojené s praxí dokonalosti v moudrosti. Dokonalost v moudrosti je, že rozlišení a nerozlišení nejsou v konfliktu. Pro Omezené myšlení, omezené názory, objekty s rozlišením a objekty bez rozlišení jsou vždy v konfliktu. Nemůžou být bez konfliktu. Pokud ten objekt celistvosti nás necelí do té míry, že to rozlišení Nás nebude svazovat. No a tomu se říká dokonalost v moudrosti. Hm? Dokonalost v moudrosti je v rozlišení, které nás neomezuje. No a k tomu rozlišení v celistvosti, které nás neomezuje, hm? Potřebujeme právě velkou sílu koncentrace. No a na to je právě praxe těch kasín. Kasíny jsou tradičními objekty zvládnutí hlubokých stavů koncentrace, jak už ve sféře jemného vnímání. tak i ve sfére bezforebnosti a růpa bez formy. Zvládnutí obou těchto sfér nám právě umožní práce na kasinách. Tež teoreticky, jestliže čteme Vysudimaga, Vimutimaga, hm? práce na lásce, soucitu a radosti nás uvede pouze do třetího stupně v noru. Hm? Práce na odpojení do čtvrtého stupně v Noru, ale to jedině v případě, že jsme nepraktikovali hm? osm osvobození, které jsme vysvětlili dříve, a osm sfér překonávání, které jsme vysvětlili. Jestliže jsme pracovali důsledně na osmi a na kasínách, jak už jsme se zmínili, tradičně devátá a desátá kasína, je sféra nekonečného prostoru a sféra nekonečné mysli. Jestliže tyto sféry máme kódované v mysli, pak práce na meta, jestliže uspěje, se stává. Vysvobození s čistým objektem, které je spojené s čtvrtou dianu. Práce na soucitu uspěje ve sfére nekonečného postoru, které mysli práce na lásce ve čtvrté dianě Umožní mysli, hm? aby se neorientovala na příjemný a nepříjemný počitek. Čtvrtá diána tuto orientaci přesahuje. Jestliže ale máme na základě kasín přístup k nekonečnému prostoru a nekonečné mysli, pak soucit, aby se ubránil nepráteli soucitu, protože meditujeme na strast, když meditujeme meta, meditujeme čistý pocit, radostný pocit, aby se soucit nestal sebe politováním. Vůdkem zůstává perfekci právě ve sféře neomezeného prostoru, do které skáče automaticky, jestliže ho máme v mysli kódová. Vráce na radosti, aby se nestala euforie, získává perfekci ve sféře Nekonečné v nekonečné mysli není přístup k euforii. No a práce na upětša na odpojení získává plné zdravosti ve sféře nicoty. Ve sféře nicotě není přístup ani k odpojování, ani k usupování. No a tak moudro rozraje Tyto stavy můžeme praktikovat na jedné osobě, na několika osobách, na omezeném prostoru, na nekonečném prostoru, jak se nám zachce. No a Pomůckou k tomu je tež práce na kasinách. Jestliže se barva nebo element, jak už jsme se zmínili, elementy máme, tři druhé elementů, hm? konvenční elementy, Elementy na základě přímého poznání, tedy kvality těch elementů, tvrdost, měkost, hrubost, těžkost a jejich protiklady, hm? koheze, plynutí, hm? teplo, a chlad, pohyb a podporování to všechno jsou přímé počitky na základě dotyku těla. No a pak máme symbolické elementy a Symbolické barvy, no co jsou kasíny? To jsou symbolické elementy, protože ten koncept té barvy je mentální vědomí, může rozlišit koncepty. Ten koncept barvy nebo ten znak barvy, který držíme v mysli nebo ten obraz barvy, který držíme v mysli. Hm? První se pomocí slov, pak už žádné slova nepotřebujeme, aby jsme ten obraz udrželi v mysli, v tom se cvičíme, jak dlouho si zamaneme, čím déle tím lépe, aniž by se mi slíbala. To je tradiční výcvik, který pak vede k přístupu k nadřehozeným silám. Na to jsou ty kasiny konceptovány. No a tím pádem sobě kultivujeme hm? odhodlání, schopnost snášenlivosti, bez snášenlivosti odhodlání neudpěje, bez odhodlání snášenlivost tež neudpěje. Hm? No a to všechno nám umožňuje právě ta práce na kasínách, nechává dozrávat odhodlání, nechává dozrávat snášenlivost, aby jsme zůstali u stejného objektu. Musíme se učit snášet nepříjemné pocity, neulpívat na príjemných pocitech. No a to tež formuje naš, naši schopnost přijmout dokonalost moudrosti. Dokonalost moudrosti je rozlišovat podle faktu a neulpívat na rozlišování. No a tak, trénink v meditaci získává hloubku a bez hloubky není moudrost. Moudrost a hloubka poznání je jeden proces. A hloubka poznání není možná bez přístupu k hlubokým stavům No A to se děje na základě tradičního výcviku v mistrovství Dian nebo v Mahajáně v mistrovství tzv. mistrovství schopnosti mysli hm, zůstat rovnoměrná, jak u objektu rozlišování, tak i u objektu nerozlišování. pochopení toho, že mysl vždy byla, vždy je a vždy bude. Jeden základ, jedna totalita, která se dělí, ale ve své celistvosti, přestože se dělí se nehýbe. No a tak e, jsme získali představu hm, o tom, o co se jedná, když pracujeme na Kasína, doufám, že jsem všechny přesvědčil, že to stojí za to se s ním zabývat. To neznamená, že práce na kasínách se nedá spojit s, s prací na jiných objektech koncentrace. Jestliže pracujeme na dechu, můžeme práci na dechu spojit s prácí na kasiny. Důležité je najít ten objekt, u kterého mysl může zůstat. Jestliže nemá schopnost u něj zůstat, no, můžeme ten objekt koncentrace změnit. Není nikde psáno. že musíme stále zůstat u jednoho a Samého objektu. Melinda Panha, což je velice důležitý spis, nejen v Terewádě, ale také v Sanskritu a v Čínštině, se existuje. V Čínštině je přeložen z Prakritu, existuje, že se nemýlim dokonce čtyři příklady existují. Tam je napsáno, že jogín, skutečný jogín je, se dá srovnat ke slunci a jeho paprsky jsou různé objekty meditace, které zvládl. Omezené objekty, neomezené objekty. Jestliže zvládl různé objekty koncentrace, no tak pak i může uspět v, vlastně ve všech meditacích. Ať už v zenu nebo v tibetských, tantrických meditací. Zůstává, získává schopnost hm? zůstávat v rozlišování na základě faktu, aniž by se na rozlišování váza No a tím pádem, jestliže tu schopnost má, tak pak může to vnímání přetvářet. Mysl se přetváří sama tím, že přetváří vnímání. No a to vidíme právě jasně na práci s kasínami. Hm? My můžeme stejnou. Červenou barvu vnímat jako tečku. No a můžeme stejnou červenou barvu vnímat jako celistvost, do které se už jiný objekt nevejde. Všechno je pouze výtvor mysli samotné. My samotná se utváří a přetváří. To je tajemství meditace. My přetváříme, ať už máme jakoukoliv představu, my přetváříme právě hm, své vnímání a své počítky meditaci. jedině, jestliže přetvoříme své počitky a vnímání meditací. tak my můžeme ty počitky a vnímání překonávat a přeformulovat podle tomu jak... Situace vyžadují. Mysl není jen hm, formovaná objekty, ale mysl zároveň objekty formuje. No, Abychom to pochopili, tak práce na katinách je prostě super. jestli je objekt velký nebo malý, jestli je nám příjemný nebo nepříjemný, jestliže vede k hlubšímu poznání nebo nás odpoznání odvádí, To právě rozhoduje mysl samotná. Rozhoduje na základě čeho? Na základě pozornosti. Tím, že mysl ovládá pozornost, učí se tež ovládat počitky a vnímání a přetvářet počitky a vnímání na základě pozornosti. No a tak strastná vize se může přeměnit v božskou vizi vizi osvobození. Všechno závisí na tom, jak dáme objekt do mysli. Objekt do mysli znamená pozornost. A pozornost je. Instrumentem mysli, moudlé mysli k přetváření reality. No a tak za mysli spoutané. se výcvikem stává mysl, které, kterou objekty nevážou, ale která vazuje na objekty a rozvazuje. my nemáme svobodu hm? Pretvorit svůj tvár, ale my máme svobodu hm? přetvorit vnímání a počítku toho tvaru, na který se mysl váže. No a přístup k tomu tradičně je právě ta práce na těch kasinách. Hm? V rámci práce na kasínách poznáváme, že stejná červená barva může být i objektem snechutlení, může být objektem krásy, může být malým objektem, může být velkým objektem. Může být vysvobozením krásou. Může být tež i vysvobození znechucením. No, ale stále to zůstává barva. Červená barva, bílá barva. Černá barva, modrá barva, žlutá barva. Základem pro pozitivní počitky. Základem pro negativní počitky. Základem pro projasnění. základem pro otupění. No a tak se práce na kasinách stává čím dál, čím zajímavější, aby jsme na něčem pracovali. Konsekventně musíme si to udělat zajímavé, fascinující, A to už je pravda, jak s kasínami, tak i se všemi jinými objekty meditace, ať už v Mahajánovém buddhismu, klasickém, založeném na klasické Mahajáně, Paramita Mahajána nebo na tantrické Mahajáně která právě používá tu schopnost mysli přetvářet zašpiněné počitky v čisté Vědomím. jedné celistvosti myšlení. Jestliže ten objekt celistvosti mysli, který s námi stále je, pokud mysl Nelepí. To, že se mysl lepí, právě nás odděluje od čistého vnímání čistých počitků, No a aby se mysl nelepila, no, musíme ji pochopit jiný způsob. Pochopení neexistuje. Čili pochopení meditace je pochopení mysli, pochopení toho, jak mysl se mění, podle toho, jaký objekt uchopí, podle toho, jaký objekt uchopí, podle toho se transformuje No, a meditace není nic jiného než transformace zašpiněné mysli do mysli čistou. O nic jiného se nejedná. Jenom prostředky jsou jiné. No, ale aby jsme mohli používat jakýkoliv prostředek efektivně, musíme si vytvořit jasný pojem hm, sféry neomezenosti, hm, který, kterou můžeme najít pouze v mysli samotné. No, to je funkce kasín. Kasína znamená sféra celistvosti. Hm? No, ale sféra celistvosti na základě jednoho objektu. Umění meditace je zůstat v té sfére celistvosti i na základě objektu s rozlišení. Ale kacíny nás povedou k tomu, že ten, ta forma toho objektu, ať už je velká, malá, čistá, nečistá, svrchovaná, nízká, hm. to všechno závisí na tom, jak tu to mysl používám. Čili... Mysl obyčejného člověka je zajetí objektu. Mysl jogína, ať už věříme, v jakékoliv pojetí cesty k osvobození. Mysl jogína je se blíží svobození právě tím, že objekty chápe, aniž by se na ně vázala. No a tím pádem poráží všechny máry, poráží všechny znečištění, všechno ulpívání, které je zdrojem nečištění, znečištění, ulpívání samou sobě, jestliže je na základě moudrosti, Není nebezpečné, ale to, co pochází z ulpívání, zlost, žárlivost, hněv, strach, deprese, nevole, to jsou skutečné, skuteční neprátené. No, a meditace není, aspoň v Mahajánovém pojetí, není nic jiného než překonávání, ulpívání na základě moudrosti. Na základě jaké moudrosti? Moudrosti uvědomění. Jestliže ulpíváme s uvědoměním, není to skutečné ulpívání. Jestliže se hněváme s uvědoměním, není to skutečné hněvání. Proč? To poznáme právě to prací na kasínách spojenou s prací na osmi vysvobozeních, na osmi sférách překonávání. Ta mysl se nejenom na objekty váže, ale má schopnost objekty překonávat A vědomě přeměňovat z malých objektů na velké, z velkých na nekonečné, z objektu hnucu na objekty krásy, z objekt krás na objekty znechucení. No a to je právě to, co yoga myslí umožňuje. Yoga v tom hlubším smyslu je právě spojení na to, co je v nás celé. To celé Se nedá zlomit. Toto se dá zlomit, to není celé. Jestliže to pochopíme, tak pak ta práce na těch kazínách bude spojená s hlubokým uvědoměním. Jinak. vůbec nemusí. Může se stát automatizmem. Hm? To, co bytosti svazuje, to je právě nedostatek uvědomění. A to, co bytosti osvobozuje, není nic jiného než uvědomění. No a jestliže takto chápeme práci na kasínách, no tak ta práce nám určitě přinese mnoho. Poznáme, že Stejné objekty může mysl transformovat podle svého uvědomění. bez uvědomění transformuje ty objekty. A to je rozdíl mezi joginem a tím, který jogin není. Jogin transformuje ty objekty mysle. Nic jiného, než objekty mysle nemůžeme vnímat na základě uvědomění. Ten kdo uvědomění nemá, no tak toho ty objekty transformují na základě neuvědomění. No a to je, že skoro vždy nedopadá dobré. Hm? No a tak rozdíl mezi jogínem a nejoginem je to, že jogin svými zkušenostmi a uvědoměním svých zkušeností transformuje své vědomí, ať už jsou to zkušenosti dobré, či zkušenosti špatné. Každá zkušenost je dobrá, jestliže náší hlubší uvědomění. A na to je buddhismus ta maximální cesta, ať už ho praktikujeme v jakékoliv formě. Tak pro dnešek asi takhle.